sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran ila yawm al-din fa inna khayra al-kalami kalamullah wa khayra al-hadiy hadi sallallahu alayhi wa sallam wa sharra umuri muhtathathuha wa kullu muhtathatin bidda wa kullu bidatin dhalal wa kullu dhalalatin fi an amma ba' aziz qardashlarim hemşe olduğum kimi Hamınızı, eləcə də özümə, Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz s.a.v.in yolunu tutub yetməyi nəsət edirəm. Bugün biz sizə Peyğəmbərimiz s.a.v.in mühtəşəm bir hədisini şərh edəcəyik. İmam Abu İsa Ət-Tirmidinin, Rahiməhullahın sünün əsərində səhih isnadlərə vaat etdiyi hədisdə peygamberə salla vallahi və səlam demişdir. Bir gecə Rəbbim mənə belə buyurdu. Ey Məhəmməd istə dedim. Allahumma inni es'aluka fi'l-khayrat. və tarkal-munkərat. və hubbəl-masakin. və an taghfir li və terhamni. Və izə arədte fitnetə qəumin fetəvvenni وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم يخشى إشlər görməyi pis əməllərdən çəkinməyi kasıbları sevməyi məni bağışlamağını mənə rəhm etməyini və hər hansı bir qövmə bəla göndərmək istədikdə bəla mənə toxunmazdan əvvəl canımı almağımı səndən diləyirəm. Sənin məhəbbətini və səni sevən kimsələrin məhəbbətini qazanmağını, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimi səndən diləyirəm. Peyğəmbər s.a.v. İslam ümmətinə öyrətdiyi bu dua həqiqətən də mühtəşəm bir duadır. Burada yaxşı işlər görmək deyildikdə Allahın sevdiyi və sayəsində Allaha yaxınlaşdığınız əməllər və sözlər nəzərdə tutulur. Həmsinin pis əməldən çəkinmək deyildikdə Allahın sevmədiyi və sayəsində Allahdan uzaqlaşdığınız əməllər və sözlər nəzərdə tutulur. Kim yaxşı işlər görməyə və pis işlərdən çəkinməyə müvvəq olarsa, dünyada və axilətdə olan xeyirlərin hamısına nail olar. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Mömin olaraq yaxşı iş görən kişilərə və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. Bu duada kasıbları sevmək də zikr olunur. Dikkat edin, qardaşlar. Kasıbları sevmək yaxşı işlərə aiddir. Kasıbların sevməyin ayrıca zikr edilməsi bu əməlin olduqca şərəfli bir əməl olduğuna dəlalət edir. Gəlin, özümüzə sual verək. Kasıbları sevirikmi? Qüçsü hədistə ucu Allah buyurur, Biz mal dövləti nazil etdik ki, namaz qılasınız və zəkat verəsiniz. İnsan 24 saat ərzində Allahın ona verdiyi neymətlərlə dünya həyatında zövq alır. Lakin gününün cəmi bir saatını ona vacib buyurulmuş namazları yerinə yetirmir. Ha il boyu Allahın ona bəxş etdiyi nimətlərdən yenilə boluna istifadə edir. Lakin ilin tamamında yerdə qalan malının cəmi qıxta birini Allah yolunda kasıblara vermir. Belələrini nə gözləyir, bilirsinizmə? Qur'an-ı kərimdə xəbər verilir ki, möminlər günahkarlardan nə üçün cəhənnəmə düşdüklərini soruşacaq? Onlar da belə cavab verəcəklər. Biz namaz qılanlardan deyildik. Kasıbı da yedizdirməzdik. Ayənin əks anlamından aydın olur ki, namaz qılanlar və kasıbı yedirdənlər cənnətli olacaqlar. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mərhəmətli Allaha ibadət edin, kasıblara yemək verin və salamı yayın ki, cənnətə girəsiniz. Uza Allah bu cür möminləri Quran-ı kərimdə belə vəsb edir. Onlar özlərinin sevdiyiləri şeylərdən kasıbı, yetimə, əsirə verər və deyərlər. Biz sizi yalnız Allah xatirinə, savabını Allahdan umaraq yedirdirik və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik. İndi gəlin, şasıbları yedirməklə cənnəti qazanmağa tələsən sahabələrdən bir neçəsini misal çəkir. Bizim üçün onlar örnəkdir. 15 əsrdir ki, bunlar dillər əzbər edir. Allah onları uzaldı ettikləri əməllərə görə. Başlayaq. Əbu Bəkr Əs-Siddiq radiyallahu ki. gündəlik olaraq fürsət tapdıqca oru tutar, Xəstələri ziyarət edər. Dəfində iştirak edər. Vel kasıba yemək verərdi. Nəhayət, günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi onu həm də bu əməlləri edəcək hər bir müsəlmanı Müjdələyib deyir, gün ərzində bu dörd xislət kimində cəm olarsa, cənnətə bəxil olar. Həmsinin Ömər ibn-i Xattaq, radiyallahu anh, yardım edər, sevdiyi malını Allah yolunda xərcləməkdən həzzəlardı. Ən çox payladığı isə şəkər idi. Ondan nə üçün bunu daha çox sədəqə verirsən? deyə soruşanlara deyərdi. Çünki mən özüm şəkəri çox sevdirəm. Oca Allah da Quran-ı kərimdə buyurur, sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail ola bilməzsiniz. O sahabələr sevdiyi şeyləri Allah yolunda xərcləyirdilər. İndiki müsəlmanların böyük əksəriyyəti malının ikinci dərəcəli olanını, ikinci sort olanını, yeməyinin artığını, keyminin köhnəsini və sayrəni kasıblara verir. Bununla xeyrən ailə ola bilərlərmi? Eləsə də Osman İbn-Əffan radiyallahu anhı ömrü boyu malının çox hissəsini Allah yolunda sədəqə edib. Hətta elə olub ki, malının hamısını Allah yolunda paylayıb. Dəfələrlə və bunlardan birini danışacam sizə, bir hadisəni. Əbu Bakır radiyallahu anhı xilafəti dövründə Mədinə əhalisinə qıtlıq üz verir. Həmin vaxt Osman rəziyallahu özünün bir karvan dolusu ərzağı Məqniyə gəlir. Şamdan tacirlər bunu eşidir, Osman rəziyallahu yanına gəlir. 10 qat artıq pul təklif edirlər. 1 dirhəmlik malə 10 dirhəm təklif edirlər. Osman rəziyallahu imtina edir. 15-dir həm təklif edirlər. Yenə imtina edir, deyir ki, sizdən çox verən var. Az veririz. Axırda tacirlər təəccüblə soruşur ki, bizdən çox bu mala kim nə qədər verir ki? Ona necə bu sərf edir ki? Nə qazanacaq ki? Osman radiyallahu anh deyir Allah. Birə yüz verir. Siz ondan çox verə biləcəksizmi? Sonra əllərini qaldırır, deyir Allahın. Mən malımın hamısını sənin yolunda kəsiblara sədəq edirəm. Həmsinin Əli ibnəbi Talib, radiyallahu anh onda, misal çəkək. Qəvayət edilir ki, bir gün bir kəsib onun yanına gəlib deyir, Ey mömullərin əmiri, mənim sənin yardımına ehtiyacım var. Mən bura gəlməmişdən qabaq, dilədiyimi artıq Allahdan diləmişəm. Və əgər sən mənim ehtiyacımı ödəsən, Mən Allaha həmd edər və üstəlik sənə də minnətdar olaram. Yox, mənə yardım etməsən, yenə də Allaha həmd edər və sən üzrülə hesab edərəm. Onda Əli ibn Əmbi Talib radiyallahu anhı ona belə buyurur. İstədiyini yerdə torpağın üstündə yaz. Mən sənin üzündə xəcalət hissi görmək istəmirəm. Adam yerdə qeymə ehtiyacım var. Yasır, Əli bin Ərvi Talib radiyallahu da köməkçisinə deyir, ona gətirir bir bürüncə hədiyədir. Üstəlik əmr edir ki, ona 100 dinar da artıq pul versin. Verir, kəsib da minnətdarlığını bildirir, çıxır, gedir. Gedəndən sonra köməkçisi deyir ki, Əmir əl axı o səndən pul istəmirdi, Əli radiyallahu deyə düz deyirsən. Lakin mən Peyğəmbər s.a.v. belə buyurduğunu eşitmişəm. Adama özünə layiq qiymət verin. Mən də bu adamı bu cür əxlaqlı insanı və 100 dinərə layiq bildim. Həmçinin Cəhfər ibnəbi Talib radiyallahu anhında misal çəkməyələr. Abu Hurirə rəvayət edir ki, biz suffə əhli, yəni Peyğəmbər s.ə.v. məscidinin bir küncündə Yaşayan, evi eşi olmayan kasıb möminlər, olduqsa kasıb idilər, hamı olara əl tuturdu, köməkliyə ki, azından ölməsinlər. Lakin ən çox kömək edən Cəhər bin Əbə talib idi, radiyallahu anh. Ebu Hureyra deyir ki, Cəfər həmişə bizi yeməyə dəvət edərdi. Hətta evində yeməyə bir şey tapılmadıqda, dibində azacıq bal qalmış, qabıları getirib qoyardı qabağımıza və biz barmağımızla o qabın dibini sevirib yalıyardıq. Bu, xoyri, radiyallam, demək istəyir ki, axırıncı tikəsinə qədər bizi ilə bölüşür. E buna görə də biz süffə əhli onu əbul məsəkin deyə çağırırdıq. Əbul məsəkin, miskinlər atası. Cəsbullar atası. Ləqəb qoymuşdular ona. Nəhayət sonuncu misal Sadiq ibn Abbas radiyallahu anhu Niyə bu sahabədən misal çəkirəm? Çünki bu sahabə olduqca möhtəram sahabədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəxsən ona "Atam anam sənə qurban" deyib. Ona ayrıca dua edib deyib Allahım, Səad nə vaxt sənə dua eləsə, onun duasını qəbul elə. Onu cənnətlə müjdəliyib. Bütün bu üstünlüklərə baxmayaraq, Səad ibn-Əvəqqas radiyallahu anhü, Peyğəqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında, diqqət edin, təkəbbürlük olaraq yox, Allaha şükür əlaməti olaraq qurlələnir, deyir ki, Allah bizə o qədər neymət verib ki, biz bu neymətləri, bu var dövləti Allah yolunda xərcləyirik, Və bununla da, bunun sayəsində kasıb qardaşlarımızdan üstünü onun dediyində həyqət var. Zahirən belədir. Elə deyilmi? Lakin Peyğəmbər s.a.v. onu görür necə təmbə edir. Deyir, məhər sizə aranızdakı zəiflərin və kasıbların duaları sayəsində zəfər və ruzu bəxş edilmirmi? Əgər insanlar Bu hədisin, Peygamber s.ə.v-in dediyi bu sözün mənası barəsində düşünsələr və ona əməl etsələr, yaşadığıları yerdə daim xeyr-bərəkət olar. Vallahi istənilən məmləkətdə xeyr-bərəkətin olması oranın kasıblarının duası və ya bədd duasına bağlıdır. O yerdəki kasıblara əl tutulur, o kasıblar da Varlılar üçün, zənginlər üçün dua edir. Allah s.ə. o məmləkətə xeyir, bərəkət nazil edir. O yerdə ki, kasıblara zülm edilir. Kasıblar da zənginlərə bəddua edir. Allah s.ə. də cəzalandırır. Səad bin Əvaqqas, radiyallahu o gündən etibarən özü də kasıb olmağa çalışırdı. Əlinə gələn var dövlətin hamısını Allah yonda xərcləyirdi. Az bir hissəsini özündə saxlamaq şərti ilə. Qardaşlar, heç bilirsiniz mi, kasıbların haqqını verməyən zalimlar nə gözləyir? Bu dünyada Allah belələrini məhv edir. Hələ bu dünyada. Bu xüsusda varid olmuş hədisdə deyilir ki, hər səhər insanlar yuxudan oyandıqda yer üçünə iki mələk yenir. Onlardan biri dua edib deyir, Allahın sənin yolunda malına xərziyən hər bir kimsənin malının xeyrini, bərəkətini artır. İkinci mələk isə bəddua edir. Deyə ki, Allahım, edəni hər bir kimsəni məhvələ. Ahirətdə isə onların halı daha şiddətli olacaq. Demək, malının Allah yolunda xərcləməyənlər iki qismə bölünür. Birinci qism, edən lakin zəkat və sədəqənin vacib olduğunu düşünənlər. İkinci qism isə, ümumiyyətlə, zəkat verməkdən imtina edənlərdir. Birinci qism zəkatın vacib olduğunu qəbul edir, lakin malını Allah yolla onda xərcləməyə xərcləyədir. İkinci qism insanlar isə zəkatı umumiyyətlə imtina edir ki, boş şeydir. Birinci qismi nə gözləyir? Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, kim Allahın ona bəxş etdiyi var dövlətin zəkatını vermirsə, qiyamət günü o var dövlət başının tükü tökülmüş Gözlərinin üstündə iki qara xalı olan ilana çevriləcək və onun boyununa sarılacaq. Sonra ağzının hər iki tərəfindən yapışıb deyəcək Mənəm sənin var dövlətin, Mənəm sənin xəzinəm. Peyğəmbar s.l. bu sözü deyəndən sonra Quran-ı kərimdə olan bu ayəni oxuyur. Allahın öz lütfündən bəxş etdiyini xərcləməyə xəsisliyə edənlər Elə cüman etməsinlər ki, bu onların xeyrinədir. Əksinə, bu onların ziyanınadır. Onların xəsizlik etdiyiləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Zəkət verməyənlər isə, yəni imtina edənlər isə daha şiddətli əzabı düşar olacaq. Tövbə surəsinin 34-35-ci aylarında Allah s.ə. buyurur. Qızıl-gümüş yığıb onları Allah yolunda sərf etməyənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. O gün bu yığdıqları cəhənnə odunda qızdırılacaq və bununla onların alınlarına, böyrülərinə və kürəhlərinə damığa vurulacaq. Və onlara deyiləcək, budur özünüzsün yığdıqlarınız, elə isə dağın yığdıqlarınızı. Subhanallah, görün, şeytan adamı necə yoldan çıxarır? Adam şeytana uyub, uzun illər haram yollarla mal dövlət yığır. Sonra Allah onu cəzalandırır və bir anda daha gücürsüz gəlib onun əlindən həmin o uzun illər yığdığını alır. Yaxud nankor oğulad bu malın altından yirib üstündən çıxır və ya hər hansı bir bəla gəlir və o malı tələf edir və başqa yollarla Allah s.ə. o malı onun əlindən alır. Beləliklə də yığdığı mal dövlət yox günahları ilə. Yüklənmiş halda bu dünyadan köçüb gedir. İnsan isə yenə də bunu dərk eləmir. Başa düşmür ki, bu həyat fani bir həyatdır. Yıxdıqların hamısı ancaq o halda sənə fayda verər ki, ahirətdə onun bəhrəsini görəsən. Kəsibları sevmək, kardeşlər. əməlin ixlasla Allah üçün olmasına gətirib çıxarır. Təvazakarlığı artırır, təkəbürlüyü aradan qaldırır, daşlaşmış qəldi yumşaldır. Allahın verdiyi nimətlərə şükür üçün ölmüş qəlbləri uyadır. Və ən əsası, haqqı hesab gününə olan imanı artırır. Biləsiniz, Uza Allah ancaq sevdiyi qullarına kasıbları sevməyi və onlara yardım etməyi nəsib edir. Hər kəsə bu nəsib olmur. O qədər zəngin insanlar var ki, özləri kimi zənginə olduqca baxalı hədiyələr edir. Lakin əlinin altında olan kasıb işçilərinin maaşının bir hissəsini kəsir və ona vermir. Ona zülmədir. Allah subətələ bunu belə edir ki, o zalimın haqqı sabı daha da çox olsun. Daha şiddətli əzaba düzar olsun. Peyğəmbər s.a.v.in məhşur bir hədisi var. Həmin hədisdə Rasulullah s.a.v. deyir ki, hər kəs Sevdiyi kimsə ilə bir yerdə olacaq. Bunu deyəndən sonra sahabələr sevinir. Allahı və Rasulunu s.a.v. sevirlər. Möminləri sevirlər. Deməli, onlarla bir yerdə olacaqlar. Eləcə də, əgər kasıbları sevəcəksinizsə, kasıblarla bir yerdə olacaqsınız. Kasıblar harada olacaq? Cənnətdə? Təbii ki, müminlərdən söhbət gedir. O ki, onların barəsində Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Mən cənnətə baxdım və onun sakinlərinin əksəriyyətinin kəsiblar olduğunu gördüm. Digər bir hədisdə deyir, kəsiblar cənnətin qapısına gələcəklər. Cənnət gözətçiləri təəccüblə soruşacaqlar. Nə teç haqqısa bulundunuz? Onlar da cavabında deyəcəklər. Nəyimiz var idi ki, haqqıza bulunuq? Bütün bu üstünlüklərə görə Peyğəmbər s.a.v dua edib deyərmiş, Allahım, məni kəsib olaraq yaşat. mənim zanımı kəsib olduğum halda və məni kəsibların zümrəsində həşt elə. Əgər siz Peyğəmbər s.a.v-in həyatına baxsaq, bunun nə qədər həqiqət olduğunu görəcəksiniz. Rəsulullah sallallahu əleyhi ömrü boyu buğda çörəyi qalsın bir yana, arpa çörəyindən də onunca Vəfat edəndə cəmi bir rida və izarı var idi. Fitə və bir də üst bürüncək. Allah bizə kasıbları sevməyi, kasiblarla bir yerdə həşr olunmağı və onlarla bərabər firdevs sənnətinə daxil olmağa səbəb eləsin. Hədisin şərhi nə demə Duada məni bağışlamağını, mənə rəhmet etməyini deyir oradan da Allahın məğfirətinə və rəhmətinə qoğuşmaq, ahirətdə hər cür xeyrə nail olmaq və cənnəti qazanmaq deməkdir. Çünki uca Allah cənnətə belə buyurmuşdur. Sən mənim rəhmətimsən. Səninlə mən dilədiyim kimsəyə rəhm edərəm. Bundan aydın olur ki, adam cənnətə yalnız Allahın rəhməti sayəsində girə bilər. Öz əməlləri Cənnətə girmək üçün ona fayda verməyəcək. Bu, xüsusda ayrıca bir hədistə xəbər verilir ki, bir gün Peyğəmbər s.a.v. sahabilərinə dedi, sizdən heç biriniz öz əməli sayəsində cənnətə yerə bilməz. Soruşdular, hətta sən də, ya Rasulullah. Peyğəmbər s.a.v. dedi, hətta mən də. Yalnız Allahın mənə rəhm etməsi müstəsnadır. Odur ki, qardaşlar, Əməlin nə qədər və nə boyda olmağına önəm verməyin, onun nə cür olmağına önəm verin. Sahabələr yarım oğuz, qurma və ya buğda, Allah onda sədəq edirdilər. İndikilər, uhud dağı boyda qızıl sədəq eləsə, o yarım oğuzı çata bilməsin. elə olunan yaxşılığın nə dərəcədə olması Allah üçün önəmli deyil. Əsas, onu nə cür edəcəksən? Öyə alimlərdən biri deyir ki, niyyət alacaq bir əməli dağ boyda edə bilər, həmsinin niyyət dağ boyda əməli puç edə bilər. Sonra bu duada deyilir ki, hər hansı bir qövmə bəla göndərmək istədikdə, bəla mənə toxunmazdan əvvəl canımı almağını səndən deləyirəm. Bunu deyən müəmin adamın məqsədi Ömrünün sonuna deyək dünyada baş verəcək fitnələrdən qorunmaqdır. Bu duanı edirsən ki, Allah s.əni daim fitnələrdən qorusun. Hədislərin birində Peyğəqəmbər s.ə. deyir ki, Xoşbəxt o kəstdir ki, ona fitnələrdən uzaq durmaq nəsib olunmuşdur. Əyəkətən, fitnədən qurtulmaq böyük neymətdir. Fitnədən qurtulmaq istəyən adam təqvalı olmalıdır. Allahın kitabından və Peyqəmbər s.ə.v-in möhkəm tutmalıdır. Cəmahtdan ayrılmamalı, böyüklərdən ələl xüsusilə elm əhlindən məsləhət almalı, onlara ehtiram göstərməlidir. Həb elə olmalı, qəzəblənib tələsi qərar verməməlidir və nəhayət fitnədən qurtulmaq üçün çoxlu dua eləməlidir. Dikqət edirsiniz mi? Bu duada Peyqəmbər s.ə.v-allaha yalvarır ki, fitnə ona toxunmazdan qabaq onun canını alsan. Demək, fitnəkar insanlarla bərabər bəlayə məruz qalmaqdansa, bu dünyadan köçüb Allahın rəhmətinə qovuşmaq daha yaxşıdır. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədistə Peyqəmbər Salçalım deyir, İki şey vardır ki, Adəm övladı onları sevməz. Adəm övladı ölmək istəmir. Halbuki, müəmin üçün ölmək fitnəyə məruz qalmaqdan daha xeyirlidir. Həmsinin Adəm övladı kasıblığı da sevmir. Halbuki, kasıb olmaq qiyamət üçün haqq qısabın yüngül olacağı deməkdir. Başqa bir hədistə Peyqəmbər Salsan deyir, kasıb müəminlər varlılarından 500 il qabaq cənnətə girəcəklər. Nəhayət bu duanın sonunda deyilir. Sənin məhəbbətini və səni sevən kimsələrin məhəbbətini qazanmağımı sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimi səndən diləyirəm. Duanın bu hissəsi olduqca mühtəşəmdir. Məlumdur ki, bütün bədən üzvləri qəlbə bağlıdır. Yəni, əgər qəlb düzələrsə, bütün əzalar düzələr. Demək, əgər qəlbdə Allahı sevmək, Allahı sevən kimsələri sevmək və yaxud o kimsələrin sevgisini qazanmaq. Üstəlik, Allahın məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli, vacibləri yerinə yetirmək, qadaqalardan çəkinmək olarsa, qəlb düzələr və bütün əzaları da düzələr. O əzaları, yaxşı əməlləri yerinə yetirməyə təhrik edər. Biz əməllərdən çəkindirər. Allahın sevgisini qazanmağın yolları çoxdur. Olduqca çoxdur. Ən əsası isə Allahın və onun Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin buyruğularını yerinə yetirmək və qadağan etdiyi əməllərdən çəkinmək. Ümumi olaraq bunu qeyd etmək olar. Ayrıca isə gündəlik olaraq ondan bağışlanma diləmək və tövbə etmək. Çoxlu Quran oxumaq, dua etmək, zikirləri vaxtı-vaxtında yerinə yetirmək. Və s. Əməlləri etməklə Allahın sevgisini qazanırsınız. Allahın sevgisini qazanmaq xüsusunda varid olmuş qüçsü hədis var. Möhtəşəm hədisdir. Görün, Allah s.ə. həmin hədisdə nə buyurur? Mənim xatirmə bir-birini sevənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə bir-biri ilə əlaqə saxlayanlara mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə bir-birinə nəsiyyət edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə bir-birini ziyarət edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə bir-birini yaxşılıq edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə bir-birini sevənlər qiyamət günü nurdan olan mimdərlər üzərində duracaqlar. Peyğəmbərlər, siddilər və şəhidlər onlara belə bir məqamda olduqlarına görə, İptə edəcəklər. Nəhayət, şərh etdiyimiz bu hədisin axırında səni sevən kimsələrin məhəbbətini qazanmağımı deyilir. Burada həm möminləri sevmək, həm də onların sevgisini qazanmaq nəzərdə tutulur. Mömin adam sevdiyi kimsəni yalnız Allah xatirinə sevdiyi təqdirdə imanın şirinliyini dada bilər, İmanını kamil edə bilər. Əgər hansı dünya maraqına görə onu sevərsə, onun sevgisi puç olub gedəcək. Qiyamət günü həmin o bir-birini sevənlər bir-birinə düşmək əsələcəklər. Allahın sevgisini qazanmağın yollarını bayaq dedim sizə. Yenə bir qüçsə hədis deyim, biləsiniz, Allaha necə yaxınlaşmaq olar, necə onun dostu olmaq olar, onun sevgisini qazanmaq olar. Qütsəd istə Allah s.ə.qələ buyurur ki, qulum mənim ona vacib buyurduqlarını yerinə yetirməklə mənə yaxınlaşar. Qulum nafilə ibadətlərini yerinə yetirməklə mənə o qədər yaxınlaşar ki, mən onu sevərəm. Dikqət edirsinizmi? Vacibləri yerinə yetirməklə sadəcə Allaha tərəf yaxınlaşırsınız. Hələ onun sevimlisinə çevrilmə Ona lap yaxın olmamışsınız? Nafilə ibadətlərini yerinə yetirdiyiniz təqdirdə ona tam yaxın olur və onun sevimlisinə çevrilirsiniz. Dostda olursunuz. Davam edir. Allah əsvələ deyir ki, onu sevdiyim təqdirdə onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Mənlə nə diləsə ona dilədiyini verərəm, sığınacaq istəsə ona sığınacaq verərəm, onu qoruyarım. Budur Allahın dostlarının aqibəti. Və sonda, qardaşlar, kasıblara kömək etməyin yollarını deyəcəm sizə. Bəzi adamlar deyir ki, mənim nəyim var ki, kiməsə kömək edim? Allah vaxt var. Bu şəriət, İslam şəriəti, bizə hər cür yolu başa salıb. Məl, kasıba yardım etmək ancaq maddiyyatla olur. Birincisi, maddiyyatdır. Zəkat sədəqə verməklə onlara əl tutursan. İkincisi, madiyyət olmadığı təqdirdə fiziki gücünlə onlara kömək edirsən. Peyğəmbər səhəbələrinə buyurur ki, hər bir müsəlman sədəqə verməlidir. Səhəbələr ondan, əgər adamın buna imkanı çatmasa, onda nə etsin? deyə soruşur. Rasulullah səhəbələrinə deyir ki, onda qoy ehtiyacı olan çarəsiz adama kömək eləsin. Bu hədisdən açıq aydın görünür ki, birinci, sədəqə verməyin daha yaxşıdır. Malınla kömək edirsən. İmkanın yoxdursa onda gücünlə, fiziki gücünlə ona kömək edirsən. Kasıba yardım etməyin üçüncü yolu budur ki, ona maddiyyatla və ya fiziki olaraq kömək etmək imkanı olmadığı təqdirdə, başqa bir müsəlmanı o kasıba kömək etməyə təşviq edirsən. Hadislərin birində Peyğəmbər salsanı buyurur, Hər kim başqa birisini yaxşı iş görməyə yönəldərsə, ona bu işi görənin savabı qədər savab satar. Kasıba yardım etməyin dördüncü yolu, ona ruzu qazanmağın yollarını, ələl xüsusda Allaha necə dua edəcəyini öyrədirsən. Bu xüsusda bizim ayrıca xütbəmiz var, adı da belədir. Ruzu qazanmağın 17 yolu. İnternetdən bu xutbəni tamıq qulaq asa bilərsiz. Kasıbı kömək etməyin 5-ci yolu budur ki, onlara kömək edən və ya kömək etmək istəyən zənginlərə mani olmamaq. Və nəhayət, qardaşlar, sonuncu kasıbı kömək etməyin sonuncu yolu onun üçün dua eləməkdir. Dua etmək ki, Allahım, Mənim evim var, ona da ev qismət elə. Mənim miniyim var, ona da minik qismət elə. Mənim yeməyim var, geyimin var, ona da bunu qismət elə. Mənə övlad bəxş etməsən, ona da övlad bəxş et. Yəni, özün üçün istədiyini kasıb üçün də istəmək. mömin qardaş və bazıların üçün də istəmək. Əgər bunu da müsəlmanlar eləmirlərsə, vay oların halına vay onların alınna çünki bu nə maddiət tələb edir nə fiziki güc Allahdan istəyim budur ki Allah Subhanahu taala bizə kasıbuları sevməyi onlara həm maddiatla həm fiziki güclə həm dualarımızla həm başqa zənginləri onlara tərəf yönəltməklə həm onların özlərinə ruzi qazanmağın yollarını öyrətməklə kömək etməyi nəsib eləsin Və sonda peyğəmbərimiz sallallahu səlləmin ادتي دوايا لهمزنا دمنا الله دوايا دب ديرا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وحبك وأتوب إليك.